Собствеността. Тази сутрин излязохме с нашия обичана учител към извора. Пъти се вие по склона на планината, между храсти и млади горички. Като дойдохме до нивата край пътя преседнахме. Житата бяха изкласили. Въздухът беше опреснен, като след дъжд. Усещаше се дъхът на озон. Пред нас се откриваше обширната долина, разсечена на квадрати от нивичките или вадите на хората. Тук там димяха малки селища. Тогава един брат повдигна въпроса за частната собственост, Учителя каза. Колкото даде житото, човек го взема и казва, че е негово. Обсебва земята и казва, че е негова. Вижда камъните и казва, че са негови. Ако трябва да плащате данък за светлината и топлината, които получавате от слънцето, как бихте могли да се изплатите? Щом човек не съзнава Бога, той приема, че благата принадлежат на Него. Щом се обърнат хората към Бога, съзнават, че всичко, което съществува в света, е на Бога. Дойдат ли до това съзнание, те стават синове Божии и наследници на всички Негови богатства. Наследници на Царството Божие. Имаш къща, казваш. Моя е къщата, получиха наследство от баща си. С тези пари си направих къща. Не е твоя къщата, нито парите са твои. Камъните за къщата твои ли са? Ти си ги взел от планината, казваш. Аз ги купих. Ти си ги купил от човека, който ги е обсебил. На човека принадлежи само това, което Бог му е дал. Само това, с което се е родил умът, сърцето, душата и духът, които Бог му е дал. Те са негови. Пазете се от идеята за частната собственост, която задушава човека. Да бъдеш пръв в света, да бъдеш най-силен, най-богат. Това са идеи за частната собственост. Има един анекдот за разговора между Нивата и нейния Стопанин. Последният, като купил Нивата, заканял и се. Аз ще те стегна и ти, щеш не щеш, ще ми даваш плод. Нивата се обърнала към него и му казала. Колко такива като тебе съм изпратила, и тебе ще изпратя. Богатството е общо благо. То е резултат от дейността на всички разумни същества. Кой земеделец може да каже, че придобивките са лично негови? С него заедно работят воловете, конете, наемните хора. От друга страна, съдействали са, са всички природни фактори. Следователно, Богатството в света е резултат от общите усилия на всички същества. Никой човек не може да каже, че богатството е негово. Не е позволено да градиш щастието си върху нещастието на другите. Кое е онова, което се очаква от новия живот? То освобождава човека от идеята за частната собственост. Питат, как ще се оправи светът? Ако съберете железните стърготини в едно шише и разклатите шишето, те вдигат шум, но като се стопят, те стават една маса, едно цяло и не вдигат шум. Като дойде новото, ще се слеят хората и тогава ще бъде надрасната идеята за частната собственост.